Pista 8. Enigma Otiliei de George Călinescu Din această pălăvrăgeală a lui Stănică, Felix fu nevoit să constate că unele lucruri nu erau lipsite de adevăr. Mergea pe stradă cu un coleg de facultate, când odată acesta altras repede de braț. Vino încoace să ne ascundem colo în gang. Trece în colț proprietarul meu, căruia nu i-am plătit chiria luna asta. Se aflau pe bulevardul Elisabeta, pe porțiunea dinspre Cotroceni. Felix aruncă ochii și zări pe moși Costache, care o lua în direcția căi plevnei. Întrebă mirat. Acela e proprietarul? Da bine, este unchiul meu, Costache Giurgiuveanu. Nu mai spune, chiar așa-l cheamă." Colegul îl informă că ședea într-o casă de raport cu câteva caturi, foarte modernă însă cu apartamentele mici pe care proprietarul le închiria la studenți, la intelectualii tineri în concubinaj, scoțând astfel un venit mai mare. Accepta chiria lunar, în schimb să-i acoperea printr-o poliță scadentă la data exigibilității ei. În caz de neplată, preschimba polița, sporindu-i cifra sau protesta dând afară pe chiriaș. În genere însă îngăduia pe toți cu multă bonomie, fiindcă prin sistemul polițelor și al întârzierilor, chiria, mai mică în teorie, se dubla. Plătită anticipat, chiria era de pildă 40 de lei lunar, polița era de 80 de lei, la întârzieri cu preschimbări se adăuga dobânda. Când tânărul chiriaș se încurca, moșcostache nu devenea brutal. Arunca ochii prin casă, ajuta memoria debitorului și cerea bună oară, dacă era student în medicină, pe aceștia îi prefera, tradate de medicină, cursuri, articole de obicei scumpe. Felix își-a adus aminte fulgerător atunci că Moș Costache se oferise să cumpere de la el, punându-i în cont anumite manuale, ceea ce îl surprinsese că contrastând cu aparenta lui ignoranță și chiar că i adusese unul în perfectă bunăstare, cu excepția unei semnături rase cum Briceagă. Colegului mai povesti că Moș Costache vine de să vadă casa. Îi dă târcoale atente, privind-o cu mâinile la spate de pe trotuarul opus, ba urcă scările ascultând unor zgomotele din casă. Că instalase unicul în București, un dispozitiv care face ca becul aprins, cu comutatorul de jos, să se stingă cam în clipa când chiriașul ajunge la etaj. Asta pentru a evita rămânerea peste a unei lămpi aprinse. Felix se gândi prin contrast la lampa cu petrol din casa lui Moș Costache. De altfel, bătrânul nu făcea nicio observație, privea cu ochi pe tinerii care aduceau femei și le saluta ceremonios pe acestea, dacă păreau de condiție bună. Colegul mai adăugă că Moș Costache avea obiceiul să încerce de a da restul la unele sume plătite în timbre poștale pe care le ținea într-un portofoliu gros legat cu gumii elastic, pretextând că n-are mărunțiș. Felix își aminti numai decât de debitul de tutun denunțat de stănică. Spre Crăciun, stănica casa lui Moș Costache, cu un individ necunoscut între două vârste, îmbrăcat în haine prea largi, ponosite, cu mari mustăți roșcate căzând peste buze cu capul ras. Avea înfățișarea nerușinată, ipocrită a avocaților de provincie, silit să facă orice pentru a trăi și lipsiți de orice scrupule. Fața era rumenă, înfloritoare, iar ochii spălăciți. Întâmplător se afla și pascalopul, fiind spre seară, alături să se înțelege de Otilia și de Felix. Acesta rămăsese nedumerit când Stănică recomandă pe individul roșu. V-am adus un doctor, fain, eminent, prieten intim al meu. Domnul doctor Vasiliat, cam grecotei, el nu-i vorbă, dar bun doctor, pe mulți sculat din pat. Stănică vorbea familiar cu pretenții de umor, însă Pascalopul nu gustă deloc spiritul lui și lăsă privirea în jos, jenat. Doctorul se așezase, se îndrăznesc pe scaun și o aștepta ca un specialist chemat într-adins. Felix schimbă câteva ochiade de Otilia. Vădit, amândoi nu înțelegeau ce voiau cei doi musafiri. Papa," întrebă Otilia, ești bolnav? Tu ai chemat pe domnul doctor?" Nu, nu, nu," nu. se apără Costache, înspăimântat la ideea de a plăti vreo vizită. N-am chemat pe nimeni." Ei, frate," preciză stănică cu un aer jignit. Domnul doctor nu ia niciun ban, l-am adus eu ca pe un bun prieten să-l cunoașteți și dumneavoastră. Dar ar fi bine să vă examineze puțin, nu strică. E mai cuminte să chem doctorul când e sănătos. nu e așa, Vasiliad? Ce zici?" În loc să se arate jenat, ca o cântăreață căreia îi se cere să cânte la vizite, doctorul răspunse hotărât. Se înțelege, se înțelege. Ce spui Vasiliad, verișoara mea, Otilia?" zise stănică, arătând spre fată. nu e așa că e strașnică?" Vasiliad părua aproba, dar întrebă judecătorește. Sunteți căsătorită?" Aș, pufni stănică, ce căsătorită! Nici nu sfătuie să se căsătorească! Azi o fată frumoasă și inteligentă face carieră strălucită dacă n-are prejudecăți. Ce să se mărite! Cântă admirabil la pian, vorbește două limbi străine, iar trebuie o protecție mare. Ai văzut, Lili de Georgiades, a luat premiul la Nisa acum trei ani." Otilia se încruntă de bunăvoința trivială a lui stănică și Pascal Opol început să bată nervos cu degetele în masă. Lili de Georgiades era alături de emița biciclistă, o curtezană de stil mare a Capitalei din acea epocă. Examinează-o pe Otilia, stărui stănică. E cam nervoasă, debilă. Otilia a opris scurt cu un gest ironic pe doctor care se mișcase spre ea. Mersi, nu sunt bonavă, sunt desprea gentil. Nu știu Otilio, declamă stănică. Ce ureche fine are doctorul. Minunată. Dacă l-aduceam la vreme la îngerașul meu, azi ar fi trăit. Să știi ce te așteaptă să previi, ăsta e rostul medicinii. Moș Costache, te rog eu! Stănică făcut din mâini semnul rugăminții. Am văzut că tu și ai să mulțumești. Vasiliat se ridicase îndreptându-se spre Costache, care imploră pe ceilalți din să-l salveze. În vreme ce stănică, spre a izădărnicii rezistența, își trăsese haina. Găsesc că nu e potrivit, protestă Otilia, cu oarecare iritare să-l examinați pe tata fără rost să-i mai vârâți în cap cine știe ce idei. Stănică izbutise să tragă și vesta și se făcu că n-aude pe Otilie Ai să mulțumești, nu altceva, asigură el pe Moș Costache Ureche minunată Doctorul Vasiliad comandă profesional bătrânului Scoteți-vă cămașă Acesta intimidat se execută Aruncând o uitătură vrenică de milă către ceilalți Care nu se putură abține în anul zâmbi Câți ani aveți, întrebă doctorul impedios. Moș Costache se fâstăci Era învederat că nu-i plăcea să spună vârsta 67, 65, nu știu." Hm. Făcut doctorul în timp ce stănică se învârtea frecând și mâinile în prada unei vizibile satisfacții. Ați suferit de vreo maladie infecțioasă intimă? Soția dumitale a făcut avorturi?" Moș Costache se îngălbeni, iar Pascalopol interveni. Domnule doctor, eu cred că la o consultație de amuzament nu e nevoie de întrebări nepotrivite când sunt de față și domnișoare." De ce, de ce?" sărița-nțostănică. Domnul doctor trebuie să știe tot." Doctorul nechemat așeză pe bolnavul fără voie pe un scaun, îi ciocăni genunchii, așezați unul peste altul, spre a le controla reflexele, încercă cu un act de gămălie sensibilitatea epidermei, privi pe Costache în pupilele ochilor cu ajutorul unei lumânări apropiate brusc, îl puse să scoată limba afară și să țină dreaptă, îl chestiona apoi într-un mod straniu. Cât face 15 plus 18, în ce an se află cine este rege? Moș Costache, așa de supus prin firea lui, se cam supără. Crezi că am ajuns în toaga copilăriei? De câtă vreme aveți această dificultate la vorbire? Întrebă doctorul, privind cu înțeles spre stănică. Iritat de îndrăzneala lui Vasiliad, mușcostache se bâlbâi și mai rău. Unde vezi dumneata că, că, că, că am dificultăți? Așa vorbește lui totdeauna, asigură stănică. Felix, deși la începutul studiilor, din scurta lui experiență, prin contactul cu colegii, prin lectura din proprie inițiativă a unei patologii generale, înțelesese că Vasilia umbla să descopere la moșcostache o atingere a sistemului nervos, vreo infecție localizată. Din felul cum examina doctorul, nu-i se părucă are de a face cu un practician bun. Domnule doctor, zise el, ceea ce bănuiți dumneavoastră examinând reflexele, nu poate exista în niciun caz în această casă. Dumneata e noțiun de medicină? Întrebă Vasilia Dostil. Domnul este student în medicină, comunică stănică. Doctorul se încruntă și devenit odată servil. Da, n-am știut. Firește că nu e nimic, dar noi ne facem datoria. În cazul de față mi se pare că va amuzați pe socoteala lui Papa, adăugă Otilia. Pascalopol privi la cei doi tineri cu simpatie și bătu aprobativ pe Felix pe umăr. Vasiliad începă acum să facă ascultația plămânilor, ducându-și urechea deasupra spinării bătrânului. Spune-ți 33, comandă el. Cu cum? Spuneți tare, 33. Așa, tușiți, din nou, 33. 33. 33, 33, 33. Doctorul ridică capul. Ați suferit vreodată de vreo congestie la baza stângă? Nu, se apără costache puțin palid. Ați avut ceva? Aud crepitațiuni. Domnule doctor Sării Pascalopol, lăsați omul în pace, n-a avut nimic. Nu aveți din când în când sufocațiuni, palpitații? Moș Costache ezită indispus. Am să vă dau un calmant foarte bun, insinuă doctorul. E vârsta firește, comentă sinistru stănică. Examinează și inima, Vasiliad. Se înțelege, se înțelege. Vasiliad ordonă lui Moș să-și oprească respirația și-și pusă urechea pe pieptul lui în vreme ce mâna dreaptă îi lua pulsul. Oarecare oboseală, decretă el. Nesolicitat, evident, îngroșarea vaselor Sunteți cam sanguin, cam rumen la față Trebuie să vă feriți de accidente mâncare mai puțină Doctorul se pregătea să continue examenul Și în direcția nutriției însă moși Costache A început să reziste Își trăsese cămașa și se îmbrăca Ajunge, ajunge, n-am nevoie, mulțumesc Bombănie el Suntem grăbiți, domnule doctor, tăiesc scurt pascalopul Ridicându-se, tocmai voiam să ieșim în oraș La revedere, la revedere, domnule stănică Circulația dumneavoastră e singura chestie care trebuie să vă preocupe, urmă doctorul, ca să dea o înfățișare onorabilă concedierii. Nu-i așa? Nu-i așa? Exultă sănică nu se știa dacă de recomandarea doctorului sau de știrea proastei sănătății a examinatului. Ca să scurteze comedia, Pascalopol trecuse în odaia alăturată, trăgând printr-un semn pe toți ceilalți ai casei. Moș Costache se duse supărat în odaia lui să-și dreagă îmbrăcămintea, iar Otilia a venit cu informația că stănică și doctorul trecuse prin stradă în curtea glaiei. Ceea ce face stănică mi se pare foarte suspect, spuse Pascalopol către Felix și Otilia. Să fiți cu ochii în patru, cu siguranță că doctorul a fost trimis de Cocoana Aglaie. Am impresia că am auzit de el, e unul dintre acei ratați ai meseriei cu care se aranjează cesele cu moșteniri importante, gata să dea orice mărturie. Dar ce rostare să vină aici, nu înțeleg, spuse Felix. Zici că îi făcea examenul sistemului nervos, urmă Pascalopol, apucând pe Felix prietenește de braț. Întreba de infecții de avort firește Cu alte cuvinte voia să vadă dacă nu cumva Costache E pe cale de a se scrânti De a deveni responsabil. Un jnapan dăsta care are curajul să intre nepoftit în casa omului Și să-l dezbrace în stare de orice Poate să insinueze că a avut impresia că Costache era atins Că bulbâiala pe care toată lumea o știe E un fenomen suspect, etc. Dacă Cocona Aglaia ar fi întrebată ca martoră Ce știe despre bulbâiala inofensivă a bietului Costache Ce credeți că ar spune? Cei doi erau nedumeriți. Ar fi în stare să spună că Costache n-a avut-o înainte și că numai de câteva vreme a venit, că Costachea a început să devină iritabil, că pe ea, pe soră sa. Lumea o crede ca soră. Dar de ce? Se chinuia mereu Felix cu întrebarea. Ești copil, o vezi pe fata asta?" arătă spre Otilia. Fata asta n-are pe nimeni, decât pe Moș Costache, care, să nu fim nedrepți, o iubește. Datoria lui este însă să-i lase un rost, fiindcă i-a mâncat averea bietei sa, sau să o adopte ca să-i asigure succesiunea. Dacă ar vrea, spuse el ca pentru sine, de mult n-ar mai interesa o mizerile astea. Dar, în sfârșit, e bine, cocona Aglaia, Condusă de Stanică ăsta, care e un excroc, să nu te superi, domnișoară Otilia, și umblă după procopseală, e capabilă să declare că Costache s-a zmintit și e irresponsabil, aducând mărturia doctorului. Pentru bani, ca pe orice declarație. Costache pus sub interdicție înseamnă scoaterea din casa domnișoarei Otilia. Vai se mi spăimântă Otilia de raționamentul dur al moșierului. Așa ceva n-are să se întâmple, să nu-ți fie teamă, o mângâie Pascalopol. Costache e sănătos, trăiește mai mult decât noi toți, dar trebuie să fii prudentă. Spionajul e cam rușinos, dar uneori e sănătos. Domnul Felix merge des prin casa Cocoanei Glaia. N-ar strica să tragă cu urechea, trebuie să țină și el la dumneata. Am văzut eu că ține, nuanță Pascalopol cu o ironie bonomă. Cum țiu și eu, și moș Costache ca la o ființă gingașă, care merită o crotirea ca la o floare rară. Felix privi pe Moșier, aprobând gata la devotamente. Să fim preveniți, să nu-i facă lui Moș Costache cine știe ce borobață. Stănică ăsta e îndrăzneț, nerușinat, știe ca orice avocat toate șicanele. Nu vine să cred, mai rezistă conștiința Odiliei, că Tantia ar fi în stare să ajungă până la mârșăvia asta, măcar de rușinea lumii, fiindcă altfel este lipsită într-adevăr de orice sentimentalisme. De ce ar da de bănuit? O cred mai ipocrită. Dacă nu s-au gândit la asta, atunci poate au vrut să știe, emise pascalopul altă ipoteză, dacă Costache o mai duce mult, să vadă cum merge inima, dacă nu are vreo racilă, să-l supravegheze de aproape. Știi de ce nu l-a lăsat pe Costache să se mute? Ca să nu scape de sub ochii Dacă moș Costache ar mai fi de înțeles, de mult îl făceam să-și pună afacerile în regulă. Moș Costache se întoarce îmbrăcat cu paltonul, dar cu fața întunecată. A asta nu-mi place. Să nu mai vie pe aici. Protestă el prea târziu. Pascalopol îl luă de braț și îl împinse spre ieșire. Ceilalți se pregăteau și ei să-l urmeze, fiindcă moșerul îi invita să seara în oraș. Când trăsura se urni, Pascalopol spuse bătrânului îmbietor – Măi Costache, fă mă rog plăcerea și treci mâine dimineață pe la mine am să spun niște lucruri care te interesează. Felix, așezat pe banchetă, avea privirea îndreptată spre punctul de pornire. La poarta casei tulea zăriu în grămădire de capete care priveau spre trăsură cu expresii sumbre. Mai mult prin intuiție, distinse pe lângă silueta doctorului care plecă, pe acele ale aglaiei, aurichii olimpiei și a lui Stănică, iar mai în fund, cocoașa îmbrobodită a lui Simion. Felix își dădea prea bine seama că iubește pe Otilia, fără să poată determina conținutul acestui sentiment. Uneori îl urmăreau genunchii mici ai fetei, în poziția în care ea îi îmbrățișa. Erau niște genunchi caști și ștrengare în același timp, cu o personalitate a lor proprie, și lor ar fi voit Felix să le comunice printr-un limbaj mut dragostea lui. Altădată, părul căzut în bucle creștea în visele tânărului și îl inunda. Să-i spună Otiliei că o iubește în față, Felix nu putea. Otilie era familiară, liberă în mișcări și ceea ce cu altă fată trebuia câștiga după îndelungi tactici, cu ea se câștiga dintr-o dată. Asta îl dezorientă pe Felix. Asta dezorienta pe Felix. Otilia îl lua de braț, Otilia al mângâia matern cu degetelei subțiri, Otilia îi vânea mâna făcută pieptene prin părul mare zicându-i trebuie să-ți mai tai pletele, parcă e Samson. Copleșit de aceste voluptăți, Felix nu era însă mulțumit, fiindcă nu era sigur că sunt semne de dragoste. Odată voi să răspundă acestor familiarități, să iasă din starea de protejat și la un mic serviciu al Otiliei făcut gestul de a-i sărută mână. Otilia se depărtase prea repede spre a îngădui omagiul, apoi băgase de seamă și se răzgândise. Vrei să-mi săruți mâna?" Întrebă ea simplu. Uite!" și întinse mâna la gură. Cu astfel de purtări ale Otilii, Felix nu putea face progresul cel mare, care, după el, trebuia să fie o mărturisire înflăcărată, urmată de genunchieri și efuziuni incredibile. Otilia s-ar fi uitat râzând la el și ar fi omorât vorbele pe buze, cum se mai întâmplase. Ședea dintr-o dată pe pat, cu mâinile sub căpătâi și urmărea cu tot sufletul mișcările Otiliei de alături. Îi spunea în gând tot ce nu îndreznea să-i spună în față. Deodată Otilia apăruse în pragul și deschise. Ce faci tu aici, Ioana Mia Zamare? La ce te gândești?" Se așezase pe marginea batului lui Felix, înainte ca acesta să fie avut vreme să sară jos. La ce te gândești? La ce te gândești? Și tot răsucea un nasture al hainei. Felix își culesese forțele. Aș vrea să spun ceva odată, Otilia. Mi-e frică însă. De atâtea ori mi-ai spus că vrei să încomuniști -mi ceva misterios. Spune odată că nu te mănânc. Haide că mă grăbesc. Vai ce de treabă am. Lui Felix i se părut ridicul să facă o declarație în asemenea împrejurări. De aceea se obișnui să se le facă în șoaptă când Otilia nu era de față. Se închidea în odaie cu o fotografie a fetei și se lăsa în voia visării. O cuprindea de mâini, o trăgea spre el, își apropia buzele de urechea ei și șoptea indefinit. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. Nu mai putea dormi, dar căuta patul. Acolo, întins, intra în visul unic, enervat, când era cât pe cale să-i scape. Încerca să adormă de abinene, însă pe dată ce imaginea Otiliei se amesteca și fugea, se trezea speriat și o aducea înapoi. Începuse să nu mai poată visa altceva și căpătase adevărate insomnii care îi făcut să ne la ochi. Ziua scria în caiete caligrafic Iubesc pe Otilia. Căuta, recurgând chiar la disimulații, gesturile de ocrotire ale Otiliei, care le oferea cu multă spontaneitate. De altfel, față de Otilia, își exercita sentimentul filial rămas nefolosit din pricinea morții timpurii a mamei lui. Simțea nevoia să-i se mărturisească, să se așeze sub protecția ei să facă întocmai ceea ce îi se ordona. Felix strigă câteodată Otilia, cum ești de neatent, îți cade nasturele de la haină, pină cu coace să ți cos. Atenția aceasta era cu atât mai hazlie cu cât Otilia își pierdea nasturi ei fără niciun regret și mai degrabă arunca o roche la gunoi decât să o repare. Felix venea supus și pregustând voluptatea apropierii. Otilia îl trăgea spre ea cu o dulce violență, țățâia din gură nemulțumită, atârna un fir de ață în gura lui Felix ca să nu uite, superstiție pe care o cultiva mult, și apoi cosea nasturele în vreme ce Felix îi sorbea parfumul părului ei risipit, chiar sub obrajii lui. De la o vreme, nasturii, fiind cusuți prea solid, nu mai cădeau, încât într-o zi, Felix simțit nevoia imperioasă de a sorbi respirația Otilii, rupse un nasture și merse la ea. Mă mir, zise Otilia, doar ți le-am bine de ună zi. Nu-l bănui sau se prefăcu că nu-l bănuiește, ci nu mai se arătă supărată de atâta neglijență. Căzut pe panta disimulației, Felix se pretextă bolnav. Otilia serioasă îi vără mâna prelungă de-a lungul gâtului să vadă dacă n-are temperatură. Îi făcea ceaiuri și dea pe marginea patului, nedându-i voie să se dea jos din el. Deodată intră în cap că Felix nu se hrănește bine. Se înțelege, Marina gătește dezordonat eu nu mă ocup, ești subalimentat, muncești și prea mult. Supraalimentația impusă de Otilia se reducea, când își aducea aminte, la un baton de ciocolată sau la o prăjitură vârâtă cu sila în gură lui Felix, care se supunea cu minte, fiindcă putea mușca puțin și din degetul fetei. Toate maternitățile acestea durau atât cât Otilia era numai cu Felix, acasă. Pe data ce apărea Pascalopol sau o chemat oraș, Otilia redevenea distrată și nerăbdătoare de petreceri inedite. Atunci toate gingășile ei față de Felix își pierdeau spre ciuda acesteia orice semnificație. Dacă Pascalopol intra în chiar clipa când Otilia cosea nasturele lui Felix, lucru se întâmplă odată, fata nu lăsă lucrul, nici nu-și schimbă stilul familiar, dar ochii erau iluminați și pe dată ce sfârșa alerga la moșier și începea cu el obișnuitele calinerii. Felix rămânea astfel ca un copil inofensiv care nu concurează pe oamenii mari. Din această cauză, el se umplu de o gelozie aprinsă și se hotără să lămurească cu orice echip. Situația, neîndrăzninsă să înfrunte oral pe Otilia, se decise să-i scrie, luă o foaie de hârtie și așternu lămurit aceste cuvinte. Otilia, nu stau aici decât pentru tine, fiindcă te iubesc. Altfel aș fi plecat de mult. Te iubesc, tu n-ai văzut asta? Felix. Întâi se gândi să trimită scrisoarea prin poștă, însă putea sosi o si când era el de față și asta nu-i convenea. Hotărât să-i o în cameră, dar și așa trebuia să fie prudent, ca nu cumva Marina, dereticând odăile, să o arunce. Așteptă până ce Marina termină dereticatul într-o zi în care Otilia nu era acasă și apoi depuse plicul cu indicația domnișoarei Otilia, pe pat, pândind neliniștit în odaia lui. La ora 1 se auzi răpașii Otiliei, ușa trântită părâitul patului în care se aruncase, spre a se odihni puțin. Felix își comprimă palpitațiile grozave ale inimii. – Felix! se auzi auzit strigătul fetei de alături. Felix, tu ești acolo? Da, răspunse acesta cu glasul stins. Își închipuia că fata citise scrisoare. Mi-e o foame nebună să mergem să mâncăm. Papa mi-a spus în oraș că nu vine la prânz, dar vine un coace. Felix trecut dincolo ca un criminal prins asupra faptului. Otilia era întinsă pe sofa, îmbrăcată așa cum venise din oraș, până și umbrela de soare se afla lângă ea. Tânărul cercetă fugar suprafața sovalei, dar nu zări nimic. Văzut scrisoarea în sfârșit pe marginea mesei nedesfăcută. Fata o luase deci de pe pat și o pusese pe masă fără să o citească. Dar dacă nu va citi deloc, se înspăimântă Felix. Ei venea să atragă atenția Otilia asupra scrisorii și apoi să fugă, fiindcă în fond lui era frică de a pronunța cuvintele de foc. Otilia se sculă și luându de brați, îl îndreptă spre ușă. La masă, Otilia fu volubilă, îi spuse impresiul de conservator, îl întrebă despre activitatea lui universitară. Simțise că Felix era preocupat. Ce ai, Felix? Ești așa de distrat. Te pomenești că ești îndrăgostit." Nu m-aș mira cu atâtea colege." Felix se simțit dezamăgit de presupunerea Otidii și, prin gând, îi trecu toana de a smulge înapoi scrisoarea Otiliei. Otilia îl nu mult de vorbă, apoi trecu în odaia cu pianul și îi cânta anume fraze. Apelând mereu la atenția lui, în sfârșit îl sfătui să se ducă să se odinească fiindcă părea obosit. Mă duc și eu. Vreau să citesc ceva. De mult n-a mai pus mâna pe o carte." Felix fugi înainte ca să nu fie de față la găsirea scrisorii și așteptă cu respirația încordată. După o îndelungă ciorovoială cu Marina, Otilia urcă scările. Se auzi când intră în o dușumea o ușor în câteva puncte greu de precizat. Felix bănui că Otilia se oprise în fața mesei, apoi urma rămici zgomote indistincte și nimic. Felix se ferise de ochii cu Otilia și rămase închis în odăe. Când târziu ieși ca un hoț, ușa odăii fetei era deschisă. Scrisoarea lipsea de pe masă, iar Otilia era în oraș. se întoarse la masă cu pascalopul și cu Moș costache, privi pe Felix degajat, se purtă ca și când nimic nu se întâmplase. Contrariat, Felix devenind răzneț și încercă să controleze efectul scrisorii. Făcu așa fel încât să se afle la un moment dat singur cu Otilia. Fata al privi, Frank, îi spuse vorbe indiferente și nu păru nici intimidată, nici cu conștiința încărcată. Lui Felix se încolții bănuiala că scrisoarea nu-i căzuse în mâini și făcu atunci ceea ce altădată n-ar fi făcut. Profitând de faptul că Otilia era jos cu pascalopul, intră în oda ei, aruncă ochii pe pat și pe masă, pe dușumea, însă nu fu chip să descopere nimic. Scrisoarea fusese luată de cineva în orice caz. A doua zi la masă, Otilia atât de senină, seara nu venit deloc. O mâhnire mare cuprinsă pe Felix, o silă de toate și prin cap îi de idei extravagante. Se gândea să lase totul baltă să fugă undeva în lume ca a fochis pe vapor. Își închipăia consternarea otilii, regretul ei de a fi făcut să sufere și să plece, o vedea plângând, melodrama asta inexorabilă, îi toate fibrele sufletului și prefăcut descurajarea într-o mare durere consolatoare. Își chinuia totuși mintea cu fel de fel de ipoteze. Otilia a găsit scrisoarea, dar n-a bănuit de la cine este și și-a închipuit că e vreo glumă, vreo hârtie veche a lui Felix a găsit-o și distrată aruncat-o fără să o desfacă n-a găsit-o deloc, scrisoarea căzând undeva printre lucruri a citit-o, dar nu-l iubește pe Felix ipoteza din urmă a prindea gelozia în inima lui Felix cum? Otilia are atâta putere de a se preface? are atât de puțină inimă încât nu vrea să-i spună o vorbă? e în stare să iubească pe bătrânul Pascalopol și să-l treacă cu vederea pe el? O undă de mânie trecu prin el și toate știrile rele despre Otilia se adunară peste capul lui, într-un stol negru înfricoșător. Nu, nu. Otilia se purtase cu el ca o soră. Nu putea să-l urască. Poate că a supărat-o prin gestul lui. Nu se cădea să-i scrie, în chipul acela care dovedea că pătrunsese în odaia ei, imprudență neiertată, ci să-i spună de-a dreptul, discret. Chinul lui Felix crescu cu trecerea zilelor fiindcă răcea la Otiliei, dacă ea era pricina, era definitivă, iar circulația scrisorii nu mai putea fi urmărită. În ziua când orice speranță păru pierdută, Felix fu atât de măhnit încât uită să se mai întoarcă acasă la prânz. Îl cuprins o frenezie nebună de a umbla singur și merse pe jos în frig până la băneasa. Vibra de amărăciunea de a fi înțeles și căuta înverșunat în minte o hotărâre care să fie pentru Otilia un adiu sublim. Obosit la întoarcere, se așeză pe banca încărcată de zăpadă, și n-au auzit nici hruitul unei trăsuri, nici scârțâitul unor pași. Îl deșteptă din tolopea la o mână subțire, care îi ridică bărbia în sus. Era Otilia. Felix, ce faci tu aici? De când te caut cu trăsura? Vai ce fără minte ești cât te supără din faci? Otilia se lăsă pe banca înzăpezită într-o descurajare amuzată. Era îmbrăcată într-o haină foarte petalie, de Astrahan, pe care Felix nu mai văzuse. Și mai spui că mă iubești. Felix trăsării. Vă să zic că Otilia citise scrisoarea. Fata ridică din nou bărbia râzând. Felix, hai spunem, de ce ai fugit de acasă? ți am făcut noi ceva? Felix lăsă din nou capul în jos și răspunze sfărimat. Dar știi foarte bine, ți-am scris, nu mai pot așa. Tu mă iubești? îl întrebă Otilia serioasă ca și când l-ar fi întrebat dacă e bolnav. Felix mărturise cu capul. Ce copil ești? ți am citit scrisoarea. Dar am uitat, știi că sunt o zăpăcită, de ce să fugi? Te-am spus eu că nu te iubesc? Felix tresări deodată înfocat. otilia e adevărat? Mă iubești? Ei, ei, nu ți-a spus nimeni că te urăște. Felix fu iar dezamăgit. Luă mâinile Otiliei și începu să le sărute mărunt și le așeză pe obraz, le strânse, în vreme ce Otilia îl lăsă să facă zâmbind. Încurajat, încurajat, voi să capete o confirmare de altă natură și întinse gâtul să sărute pe Otilia. Aceasta privi puțin, examinând șoseaua pustie, apoi evitând, blând gestul lui Felix, îl sărută ea însăși pe obraz, ușor lângă ureche. Felix era amețit de fericire. Hai acasă, Felix, și fii cu minte, mai vorbim noi altă dată. Bietul papa e îngrijorat, să nu-i spui nimic. O să-l mințim că ai avut lucrări la universitate. Ajunsă acasă, Otilia conduse pe Felix sus ca pe un arestat, evitând să întâlnească pe bătrân și îl depuse în prag. Du-te acum și încălzește-te, am să-ți aduc ceaiul. Felix, voind să se încredințeze că nu visa, prinse pe Otilia de mâini. «Otilio, nu te juca cu mine! Spune-mi, mă iubești? Nu-mi ești indiferent! Dar acum am treabă, stai frumos!» Și chicotind, Otilia se năpusti pe scări în jos. Felix petrecu o noapte paradisiacă, însă în zilele următoare, insatisfacția îl cuprinse din nou. Otilia era familiară ca întotdeauna, primea cu aceeași bucurie pe Pascalopol, nu se schimbase în fond nimic. Începu să se îndoiască de seriozitatea mărturisirii Otiliei, vor explicații, opândi într-o seară târziu, până după miezul nopții. Când ia se sui odaia ei și după o jumătate de ceas de îndoială, îi bătu în ușă strigând ușor.